Matta Beşinci fəsil İsa izdihamı görüb dağa çıxdı. Oturan kimi şagirdləri onun yanına gəldi. İsa danışmağa başlayıb, onları öyrədərək dedi, Nə bəxtiyardır ruhən yoxsullar, Çünki səmavi patişahlıq onlarındır. Nə bəxtiyardır yaslı olanlar, Çünki onlar təsəllit apacaq. Nə bəxtiyardır həlimlər. Çünki onlar yeryüzünü ir salacaq. Nə bəxtiyardır salihli üçün acıb susıyanlar. Çünki onlar doyacaq. Nə bəxtiyardır mərhəmətli olanlar. Çünki onlara mərhəmət ediləcək. Nə bəxtiyardır ürəyi təmiz olanlar, çünki onlar Allahı görəcək. Nə bəxtiyardır sülh yaradanlar, çünki onlar Allahın övladları adlanacaq. Nə bəxtiyardır salihlik uğrunda təqib edilənlər, çünki səmavi patişahlıq onlarındır. İnsanlar mənə görə sizi təhqir edib təqib edəndə, Yalan söyleyib sizə hər cür böhtan atanda, siz nə bəxtiyarsınız? Sevinin və şadlanın, çünki göylərdə mükafatınız böyükdür. Axı sizdən qabaq gələn peyğəmbərləri də belə təqib edirlər. Siz yeryüzünün duzusunuz amma duz öz dadını itirərsə, nə ilə duzlanar? Artıq çölə atlıb insanlar tərəfindən tapdalanmaqdan başqa bir şeyə yaramaz. Siz dünyanın nurusunuz, dağın zirvəsində qurulan şəhər gizli qala bilməz. Heç kim çırağı yandırıb qabın altına qoymaz, əksinə, çıraqdana qoyar ki, evdəkilərin hamısını işıqlandırsın. Eləcə də sizin nurunuz insanların qarşısında elə parlasın ki, Xeyrxax işlərinizi görüb, göylərdə olan atanızı izlətləndirsinlər. Sanmayın ki, mən qanun və peyğəmbərlərin sözlərini ləğv etmək üçün gəldim. Mən onları ləğv etmək üçün yox, yerinə yetirmək üçün gəldim. Sizə doğrusunu deyirəm. Göy və yer keçib getmədən, hər şey icra olmadan, qanundan ən kiçik bir hərf və ya bir nöqtə belə yox olmayacaq. Beləliklə, bu əmrlərdən ən kiçiyindən birini kim pozarsa və başqalarına da bu cür öyrədərsə, səmavi patişahlığı ən kiçik sayılacaq. Amma kim bu əmrləri yerinə yetirər və başqalarına da öyrədərsə, səmavi patişahlığı böyük sayılacaq. Sizə bunu deyirəm. Əgər sizin salihliyiniz ilahiyyətçılarla tarseylərin salihliyindən artıq olmasa, səmavi patişahlığa əsla girə bilməzsiniz. Siz qədim zamanlarda adamlara qətl etmə, kim qətledərsə edərsə, məruz qalacaq deyildiyini eşitməsiniz. Mənsə sizə deyirəm ki, qardaşına hisslənən hər kəs mühakimiya məruz qalacaq. Kim qardaşına axmaq deyərsə, Ali Şuranın hökmünə məruz qalacaq. Kim qardaşına səfih deyərsə, cəhənnə oduna məruz qalacaq. Buna görə də qurbangah qarşısına qurbanını gətirdiyin zaman yadına düşsə ki, qardaşının sənə qarşı bir şikayəti var, qurbanını qurbangahın qarşısında qoy, ged əvvəlcə qardaşınla barış və ondan sonra gəl qurbanını təqdim et. Səni ittiham edənlə yolda ikən tez razılaş ki, o səni hakimə, hakim də səni mühafizəçiyə verməsin və zindana atılmayasan. Sənə doğrusunu deyirəm, axırıncı qəpi quruşunu verməyincə, oradan əsla çıxmayacaqsan. Zina etmə deyildiyini eşitmirsiniz. Mənsə sizə deyirəm ki, qadına şəhvətlə baxan hər adam, Artıq ürəyində onunla zina etmiş olur. Əgər sağ gözün səni pis yola çəkərsə, onu çıxar at. Çünki sənin üçün bədən üzvlərindən birinin məhv olması bütün bədəninin cəhənnəmə atılmasından yaxşıdır. Əgər sağ əlin səni pis yola çəkərsə, onu kəs at. Çünki sənin üçün bədən üzvlərindən birinin məhv olması Bütün bədəninin cəhənnəmə düşməsindən yaxşıdır. Kim arvadını boşayarsa, ona talax kağızı versin deyilmişdir. Mənsə sizə deyirəm ki, cinsi əxlaqsızlıqdan başqa bir səbəbə görə arvadını boşayan hər kəs, onu zinaya sövq edir. Boşanmış qadınla evlənən də zina edir. Yenə qədim zamanlarda adamlara yalandan and içmə, Amma andlarını Rəbbin önündə yerinə yetir deyildiyini eşitmirsiniz? Mənsə sizə deyirəm ki, Heç and içmə, Nə göyə, Çünki o Allahın taxtıdır, Nə yerə, Çünki yer onun ayaqlarının altındakı kətildir, Nə də yer üsəlimə, Çünki ora böyük patişahın şəhəridir. Başına da and içmə, Çünki sən hətta bir dənə saçı belə Ağ və ya qara eləyə bilməzsən Amma sözünüzdə bəliniz bəli Xeyriniz xeyr olsun Bundan qalanı şər olandandır Göz əvəzinə göz Diş əvəzinə diş deyildiyini eşitməsiniz Mənsə sizə deyirəm ki Pis adama qarşı durma Əksinə Sağ üzünə şillə vurana o birini də çevir. Seni məhkəmiyə verib köynəyini götürmək istəyənə üst paltarını da ver. Kim səni min addım yol getməyə məcbur edirsə, sən onunla iki min addım yol get. Səndən bir şey dileyənə ver, səndən borc istəyəni geri qaytarmı. Qonşunu sev və düşməndən nifrət et deyildiyini eşitməsiniz. Mənsə sizə deyirəm ki, Düşmənlərinizi sevin, sizi təqib edənlər üçün dua edin. Belə ki, siz göylərdə olan atanızın övladları olasınız. Çünki o, günəşini həm pislərin, həm yaxşıların üzərinə doğurur. Yağışını da həm salihlərin, həm də salih olmayanların üzərinə yağdırır. Əgər sizi sevənləri sevirsinizsə, nə mükafatınız olacaq? Vergi yığanlar da belə etmirmi? Əgər yalnız qardaşlarınızı salamlayırsınızsa, başqalarından artıq nə etmiş olursunuz? Bütpərəslər də belə etmirmi? Ona görə də, səmavi atanız kamil olduğu kimi, siz də kamil olun.